Capitolul 26. Tranziția. Sacrificiul unității. În dinamica atacului, sacrificiul este o idee cheie, e pivotul pe care toate compromisurile, toate conflictele și toate încercările disperate de a încheia o afacere avantajoasă ajung la un echilibru aparent. E simbolul light motivului că cineva trebuie să piardă și e evident că se concentrează asupra trupului, căci e întotdeauna o încercare de a limita pierderea. Trupul însuși e un sacrificiu, o renunțare la putere în numele încercării de a-ți rezerva ție doar un pic. Ați vedea un frate într-un alt trup, separat de al tău, este expresia unei dorințe de a vedea o mică parte din el și de a sacrifica restul. Privește lumea și nu vei vedea nimic legat de altceva din afara sa. Toate entitățile aparente se pot apropia sau depărta puțin unele de altele, dar nu se pot uni. Lumea pe care o vezi are la bază sacrificiul unității, e un tablou al dezbinării totale și al lipsei crunte de unire. În jurul fiecarei entități s-a ridicat un zid atât de solid în aparență încât ce este înăuntru pare să nu poată ajunge în afară, iar ce e în afară pare să nu poată atinge nici fuziona cu ce e închis dincolo de zid. Fiecare parte trebuie să o sacrifice pe cealaltă pentru a rămâne ea ceva complet, căci dacă s-ar uni și-ar pierde identitatea, dar prin separarea lor, sinele fiecăreia se păstrează. Bucățica pe care o îngrădește trupul devine sinele, prezervat prin sacrificiul restului, iar restul trebuie să piardă această bucățică rămânând incomplet pentru a-și păstra intactă propria identitate. În această percepție de sine, pierderea trupului ar fi într-adevăr un sacrificiu, căci vederea trupurilor devine indiciul că sacrificiul este limitat și că ceva tot mai rămâne numai pentru tine. Și ca să-ți aparțină această bucățică, se limitează tot ce este în afară, exact cum se limitează tot ce crezi că e al tău, că ce-a dat și a primit sunt același lucru, iar acceptarea limitelor unui trup înseamnă să îi impui aceste limite fiecărui frate pe care îl vezi, că-și trebuie să-l vezi așa cum te vezi pe tine. Trupul e o pierdere și poate fi făcut să sacrifice și cât timp îți consider fratele un trup despărțit de tine și separat în celula lui, cer sacrificiu de la el și de la tine. Ce sacrificiu mai mare îi s-ar putea cere fiului lui Dumnezeu decât să se perceapă fără tatălui și ca tatălui să fie fără fiul lui. Dar fiecare sacrificiu cere ca ei să fie separați și unul fără altul. Amintirea lui Dumnezeu precis este negată de ei se cere cuiva vreun sacrificiu. Oare ce mărturie la întregimea Fiului lui Dumnezeu se vede într-o lume de trupuri separate, oricât de mult ar sta el mărturie pentru adevăr? Într-o lume de acest fel, el este invizibil și cântecul de unire și iubire nu i se poate auzi nici el, dar lui este dat să facă lumea să pălească în fața cântecului său și vederea lui să înlocuiască ochii trupului. Cei ce vor să vadă mărturile pentru adevăr în locul celor pentru iluzie, nu cer decât să vadă în lume un scop care să-i dea noi mă și înțeles. Fără funcția ta specială, lumea aceasta nu are pentru tine niciun înțeles, dar poate să devină un tezaur la fel de bogat și de nelimitat cum este cerul însuși. Aici nu trece nicio clipă în care să nu se poate vedea sfințenia fratelui tău pentru a sublini nelimitat fie ce strop și fie ce frâmă de fericire pe care ți-o aloci poți pierde din vedere unitatea, dar nu i poți sacrifica realitatea și nu poți pierde ce vrei să sacrifici, nici nu îl poți opri pe Spiritul Sfânt de la sarcina pe care o are să îți arate că nimic nu s-a pierdut. Ascultă așadar cântecul ce ți lângă fratele și lasă lumea să pălească și ia o pe care ți oferă mărturia lui de partea păcii. Dar să nu îl judeci, căci nu vei auzi cântecul propriei tale eliberări, nici nu vei vedea ce e dat să dovedească tocmai ca să vezi și tu și să te bucur cu el. Nu nu din sfințenia lui un sacrificiu închinat credinței tale în păcat. Odată cu inocența lui, ți-o sacrifici pe a ta și mor de fiecare dată când vezi în el un păcat pentru care merită să moară. În fiecare clipă însă, poți să renaști și ți se poate da din nou viață. Sfințenia lui îți dă viață ție care nu poți să mor pentru că nepăcătoșenia lui îi este cunoscută lui Dumnezeu și nu poate fi sacrificată de tine, după cum nici lumina din tine nu poate să fie stinsă din cauza că nu o vede el. Tu, care ai vrea să faci un sacrificiu de viață și să îți pui ochii și urechile să stea mărturie pentru moartea lui Dumnezeu și a Fiului Său Sfânt, să nu crezi că ai puterea să faci din ei ceva ce Dumnezeu nu i-a voi să fie. În cer, Fiul lui Dumnezeu nu e întemnițat într-un trup, nici nu e un sacrificiu închinat în solitudine păcatului, iar El, precum este în cer, trebuie să fie de apururi și pretutindeni. E veșnic același, renăscut în fiecare clipă, neatins de timp și ferit de atingerea orică lui sacrificiu de viață sau de moarte, căci nu a făcut niciuna, nici alta și numai una i-a fost dată de cel ce știe că darurile lui nu pot fi nici sacrificate, nici pierdute. Dreptatea lui Dumnezeu se lasă cu blândețe asupra fiului său și îl ferește de toată nedreptatea cu care îl năpăstuiește lumea. Se poate oare să facă realitate din păcatele lui și să sacrifici voia tatălui în ce îl privește? Nu îl condamna văzându-l în închisoarea gănoasă în care se vede el. E funcția ta specială să te asiguri că ușa se deschide ca să iasă, să se răsfrângă asupra ta și să-ți dea înapoi darul libertății primindu-l de la tine. Care e funcția specială a Spiritului Sfânt dacă nu aceea de a le libera pe Sfântul Fiu al lui Dumnezeu din închisoarea pe care și-a făcut-o să se ferească de dreptate? Se poate oare ca funcția ta să fie o sarcină despărțită și separată de a lui? Multe forme, o singură corecție. Nu e greu de înțeles de ce nu îi ceri Spiritului Sfânt să rezolve toate problemele. Lui nu i-ar fi mai greu să ți le rezolve pe unele decât pe altele. Pentru el, toate problemele sunt una și aceeași, pentru că fiecare se rezolvă în exact aceeași privință și prin același procedeu. Aspectele care trebuie rezolvate nu se schimbă, indiferent de forma pe care pare să o ia problema. O problemă poate să apară sub multe forme și o va face cât timp va dura. Nu are niciun rost să încerci să o rezolvi într-o formă specială. Ea va reveni și va continua să Revine tot mereu, până se va rezolva odată pentru totdeauna și nu va mai apărea sub nicio formă. Numai atunci vei scăpa de ea. Spiritul Sfânt îți oferă scăpare de toate problemele pe care crezi că le ai. Pentru el toate sunt una și aceeași, pentru că fiecare dintre ele, indiferent de forma pe care pare să o ia, cere cu insistență ca cineva să piardă și să se sacrifice ca să câștigi tu. Problema dispare când situația se rezolvă în așa fel încât să nu piardă nimeni, căci a fost o greșeală de percepție care acum s-a corectat. Pentru el o greșeală nu e mai greu de adus la adevăr decât alta, căci nu există decât o singură greșeală. Ideea că pierderea este posibil și că cineva poate ieși în câștig de pe urma ei. Dacă asta ar fi adevărat, atunci Dumnezeu ar fi nedrept, păcatul ar fi posibil, atacul îndreptățit și răzbunarea dreaptă indiferent de formă, această singură greșeală are o singură corecție. Nu există pierdere. Să crezi că există, este o greșeală. Nu ai probleme, deși crezi că ai. Și totuși nu ai crede că le ai dacă le-ai vedea dispărând una câte una, indiferent de mărime, complexitate, loc și timp sau de orice însușire care percep, că o face pe una să pară diferită de celelalte. Să nu crezi că limitele pe care le impui la ce vezi, îl pot limita cumva pe Dumnezeu. Miracolul dreptății poate corecta toate greșelile, fie ce problemă este este o greșeală. Îi face o nedreptate fiului lui Dumnezeu și de aceea nu e adevărată. Spiritul Sfânt nu califică nedreptățile ca mari sau mici, majore sau minore. Pentru el, ele nu au proprietăți. Sunt erori de pe urma cărora fiului Dumnezeu suferă, dar fără niciun rost. Așa că el înlătură spinii și cu ele. Nu se oprește să judece dacă rana e mică sau mare și nu e emite decât o judecată. Aceea că al răni pe fiului Dumnezeu trebuie să fie ceva nedrept și imposibil prin urmare. Tu care crezi că e mai sigur să dai, să îți fie corectate doar unele greșeli în timp ce le păstrezi pe celelalte, ține minte un lucru. Dreptatea e totală. Dreptate parțială nu există. Dacă Fiul lui Dumnezeu e vinovat, atunci e condamnat și nu merită îndurare din partea Dumnezeului dreptății, dar să nu i ceri lui Dumnezeu să l pedepsească pentru că tu îl consideri vinovat și vrei să moară. Dumnezeu îți oferă mijloacele de a vedea inocența. Să fie oare drept să-l pedepsești din cauza că nu vrei să vezi ce e de văzut? De fiecare dată când vrei să rezolvi o problemă pe compropriu sau judeci că nu are rezolvare, o faci mare și imposibil de vindecat. Negi că miracolul dreptății poate fi drept. Dacă Dumnezeu e drept, nu pot exista probleme pe care dreptatea să nu le poate rezolva. Tu crezi însă că unele nedreptăți sunt juste, bune și necesare pentru a te conserva. Aceste probleme sunt cele pe care le găresc mari și imposibil de de rezolvat, căci sunt unii care vrei să piardă și nu e niciunul pe care să-l doresc cutit complet de sacrificiu. Gândește-te încă o dată la funcția ta specială, ți s-a dat una singură, să vezi în el, de plina lui, nepăcătoșenie. Și nu îi vei cere niciun sacrificiu pentru că nu poți să voiești să aibă de pierdut ceva. Miracolul dreptății pe care îl invoci se va opri asupra ta la fel de sigur ca asupra lui, iar Spiritul Sfânt nu va fi mulțumit până nu îl va primi fiecare, căci și îi dau lui este al tuturor și prin faptul că îl dai, el se poate asigura că îl primește în mod egal fiecare. Gândește-te atunci ce mare va fi ușurarea, când vei fi dispusă să ți se corecteze toate problemele, nu vei păstra niciuna pentru că nu vei vrea nici o formă de durere și vei vedea rezolvată fiecare mică rană înaintea Spiritului Sfânt și a blândei sale viziuni, căci toate sunt mici în viziunea lui și nu merită decât un mic suspin înainte de a dispărea cu toate, să rămână pe vecie desfăcute și neamintite a părut cândva să fie o problemă specială, o eroare fără remediu sau o suferință incurabilă, s-a transformat într-o binecuvântare universală. Sacrificiul a dispărut și în locul lui se poate aminti iubirea lui Dumnezeu care va risipi toată amintirea sacrificiului și a pierderii. Dumnezeu nu va putea fi amintit până dreptatea nu va fi un lucru îndrăgit în loc să fie un lucru de temut. El nu poate fi nedrept cu nimeni și nimic, că știe că toate sunt Câte sunt, îi aparțin și vor fi mereu așa cum le-a creat. Nimic din ce iubește el nu poate să nu fie nepăcătos și inatacabil. Funcția ta specială deschide larg ușa peste al cărei prag se păstrează intactă și nepângărită amintirea iubirii sale. Și nu trebuie decât să vrei să ți se dea cerul în locul iadului și toți drugii și zăvoarele ce par să țină ușa blocată și încuiată bine vor cădea pur și simplu și vor dispărea. Căci nu e voia tatălui tău să oferi sau să primești mai puțin decât ți s-a dat când te-a creat în iubirea cea de plină. Zona de frontieră. Complexitatea nu ține de Dumnezeu. Cum ar putea să țină când tot ce știe El e unul, una? El știe de o singură creație, o singură realitate, un singur adevăr și un singur fiu. Nimic nu e în conflict cu Unitatea. Cum ar putea atunci să existe complexitate în El? Ce este de decis? Căci numai conflictul face posibil alegerea. Adevărul e simplu, e unul singur, fără opus. Și cum ar putea să intre în vrajmă în simpla lui prezență, aducând complexitate unde este unitate? Adevărul nu ia decizii, pentru că nu are în ce să decidă și numai dacă ar avea, ar putea alegerea să fie un pas necesar în înaintarea spre unitate. Ce este tot nu lasă loc pentru altceva, dar magnitudinea aceasta nu intră în sfera acestui curs și nu e necesar să stăruim asupra unor lucruri ce nu pot fi pricepute imediat. Există o zonă de frontieră a gândirii care stă între lumea aceasta și cer. Nu e un loc, iar momentul când ajungi la ea e separat de timp. Aici e punctul de întâlnire în care gândurile se reunesc, valorile contradictorii se întâlnesc și iluziile toate se depun alături de adevăr, unde sunt judecate neadevărate. Această zonă de frontieră se găsește imediat cum treci de poarta cerului. Aici devine pur și întru totul simplu fiecare gând. Aici se neagă păcatul și se primește în schimb tot ce este. Acesta e sfârșitul Călătoriei. când ne-am mai referit la el până acum, am folosit termenul de lume reală. Și totuși există o contradicție aici în sensul că termenul presupune o realitate limitată, un adevăr parțial, un segment din univers ce a fost făcut adevărat. Motiful este acela că percepția nu e atacată de cunoaștere. Ele sunt reunite și numai una dintre ele continuă dincolo de poarta unde este unitatea. Mântuirea e o zonă de frontieră în care și locul și timpul și alegerea au înțeles încă și totuși e limpede că sunt temporare că nu sunt la locul lor și că s-a ales deja tot ce este de ales. Nimic din ce crede Fiul lui Dumnezeu nu poate fi distrus, dar ce e adevărul pentru el trebuie adus la ultima comparație pe care o va face vreodată, la ultima evaluare ce va fi posibilă, judecata finală la adresa acestei lumi. E judecata adevărului la adresa iluziei, a cunoașterii la adresa percepției. Nu are înțeles și nu există. Nu e o decizie pe care o iei, ci simpla enunțare a unui simplu fapt. În lumea aceasta însă nu există niciun simplu fapt că și ce e diferit și ce e același lucru rămâne o neclaritate. Singurul lucru esențial pentru a alege vreodată e această distinție și în ea stă diferența dintre lumi. În lumea aceasta alegerea e făcută imposibilă, în lumea reală alegerea e simplificată. Mântuirea se oprește la un pas de cer, căci numai percepția are nevoie de mântuire. Cerul nu s-a pierdut niciodată și de aceea nu poate fi mântuit. Dar cine poate să aleagă între râvna pentru cer și râvna pentru iad, dacă nu recunoaște că nu sunt același lucru? Diferența dintre ele constituie obiectivul didactic pe care și l-a propus acest curs. Nu și-l va depăși. lui scop este să te învețe ce e același lucru și ce e diferit, lăsându-ți loc să faci singura alegere ce se poate face. În această lume complexă și ultra-complicată, nu există o bază pe care să alegi, căci nimeni nu înțelege ce e același lucru și pare să aleagă acolo unde, efectiv, nu are de ales. Lumea reală este sfera alegerii făcută, reală, nu în ce privește rezultatul, ci în perceperea alternativelor între care ai de ales. Faptul că ai de ales e o iluzie, dar în ea stă desfacerea fiecarei iluzii, inclusiv acesteia. Nu e oare ai domă funcției tale speciale, unde separarea se desface prin în schimbarea scopului care a fost cândva specialitatea, iar acum este unirea. Toate iluziile nu sunt decât una singură și în recunoașterea acestui lucru stă capacitatea de a renunța la toate încercările, de a alege între ele și de a le face diferite. Cât de simplă este alegerea între două lucruri atât de clar disimilare. Nu e pic de conflict aici. Niciun sacrificiu nu e posibil când e vorba să renunți la o iluzie recunoscută ca atare. Când unui lucru de apururi neadevărat i-ai retractat toată realitatea, se poate oare să-ți fie greu să renunți la lucrul respectiv și să alegi ce trebuie să fie adevărat? Unde nu mai e păcatul în lumea aceasta, iertarea e echivalentul dreptății cerești. Ea traduce lumea păcatului într-o lume simplă, în care dreptatea se poate reflecta de dincolo, de poartă, în spatele căreia stă nelimitarea totală. Într-o iubire nemărginită, nimic nu poate să aibă nevoie de iertare. Și ce e milă în lume, cedează în fața simplei dreptăți de dincolo, de poarta, care dă în cer. Nimeni nu iartă dacă nu a crezut în păcat și nu mai crede care să fie iertat pentru multe. Iertarea devine astfel mijlocul prin care învață că nu a făcut nimic care trebuie iertat. Iertarea se oprește întotdeauna asupra celui ce o oferă, până vede că nu mai are nevoie de ea. Și așa e adevăratei lui funcții de a crea, pe care o reoferă propria ei iertare. Iertarea transformă lumea păcatului într-o lume de slavă minunată la vedere. Fie ce floare strălucește în lumină și fie ce pasăre cântă bucuria cerului. Nu e tristețe aici, nici despărțire, căci toate s-au iertat total. Și ce s-a iertat trebuie să se unească, pentru că nimic nu stă între ei să îi țină despărțiți și separați. și trebuie să perceapă că sunt un tot unitar, căci nimic nu stă între ei să îl desprindă pe unul de celălalt. Și se contopesc într-un tot unitar în spațiul pe care l-a lăsat liber păcatul, recunoscând bucuroși că ceea ce face parte din ei nu s-a ținut despărțit și separat. Locul sfânt pe care stai nu e decât spațiul unde nu mai e păcatul. Aici vezi chipul lui Hristos ivindu-se în locul lui. Cine ar putea să vadă chipul lui Hristos și să nu își aducă aminte de tatălui așa cum este el în realitate? Cine ar putea să se teamă de iubire și să stea pe pământul unde păcatul a lăsat un loc să-ți ridice altarul cerului, să se înalțe mult deasupra lumii, să ajungă dincolo de univers și să atingă inima întregii creații? Ce este celul, dacă nu cântec de recunoștință, de iubire și de laudă, închinat de tot ce s-a creat sursei creației sale? Cel mai sfânt dintre altare e așezat unde s-a crezut cândva că stă păcatul. Aici vin toate luminile din cer să se reaprindă și să își sporească bucuria, căci aici li se restituie ce s-a pierdut și li se reîntregește toată strălucirea. Iertarea nu aduce mici miracole să le așeze dinaintea porții cerului. Aici vine Fiul lui Dumnezeu însuși să primească fiecare dar ce îl apropie de casă. Niciunul nu se pierde și nu e îndrăgit mai mult decât altul. Fiecare îi aduce aminte de iubirea tatălui său cu aceeași certitudine cu care îi reamintește și celelalte. Și fiecare îl învață că lucrul de care i-a fost frică e cel pe care îl iubește cel mai tare. În afara unui miracol, ce altceva ar putea să-l facă să se răzgândească, să înțeleagă că nu îi poate fi frică de iubire? În afară de acesta, ce miracol mai există? Și ce altceva mai trebuie să existe, să facă, să dispară spațiul dintre voi? Unde ai priceput cândva păcatul, se va ridica o lume ce va deveni un altar închinat adevărului și acolo te vei alătura luminilor din cer și vei cânta cântecul lor de recunoștință și laudă. Și așa cum vin la tine ele să se îndregească, tot așa vei merge și tu cu ele, căci nimeni nu aude cântecul cerului fără să adauge cântecului puterea propriei sale voci și fără să-l facă și mai dulce. Și toți se prind în cântec la altarul ridicat în punctișorul pe care păcatul l-a declarat cândva al său. Iar ce a fost? micuț cândva a crescut în dita mai cântecul, un cântec în care s-a prins tot universul cu o singură voce. Acest punctișor de păcat care mai stă între tine și fratele tău împiedică deschiderea fericită a porții cerești. Ce mic este impedimentul ce îți oprește accesul la bogăția cerului și ce mare va fi bucuria în cer când te vei alătura strașnicului cor închinat iubirii dumnezeiești. Micul impediment... Un mic impediment le poate părea foarte mare celor ce nu înțeleg că miracolele sunt toate același lucru. Dar tocmai asta își propune să te înveți acest curs. Asta e singura lui țintă, căci asta e tot ce e de învățat. Și o poți învăța în multe feluri. Toată învățarea nu e decât un ajutor să ajungi sau un impediment să nu ajungi la poarta cerului nimic nu e posibil între ele. Există numai doi profesori care îndrumă în direcții diferite și te vei îndrepta în direcția în care te conduce profesorul pe care l-ai ales. Nu există decât două direcții în care poți să o apuci câtă vreme rămâne timpul și alegerea are un înțeles, căci nici când nu se va face un alt drum decât cel ce duce la cer. Și nu alegi decât dacă să te îndrept spre cer sau în direcție opusă, spre nicăieri. Altceva nu ai de ales. De pierdut, nimic nu se pierde decât timpul, care în definitiv este lipsit de înțeles căci nu e decât un mic impediment în calea veșniciei, total lipsit de înțeles pentru adevăratul profesor al lumii. Dar din moment ce crezi în el, de ce l-ai irosi îndreptându-te spre nicăieri când poate fi folosit să atingă cel mai înalt obiectiv pe care îl poate realiza învățarea? Să nu crezi că e greu să ajungi la partea cerului, nimic nu e greu de făcut dacă se întreprinde cu un scop cert, o hotărâre neclintită și o încredere voioasă, ținându-s fratele de mână și pasul în ritm cu cântecul neceresc. Dar este greu să te abazi din drum singur și nefericit, și să o iei într-o direcție care nu duce la nimic și nu are niciun scop. Dumnezeu și-a dat profesorul ca să îl înlocuiască pe cel făcut de tine, nu ca să intre în conflict cu acesta. Și ce înlocuiește el, s-a și înlocuit. Timpul nu a durat decât o clipă în mintea ta, fără efecte asupra veșniciei. Așa a trecut-o timpul și totul e exact așa cum a fost înainte de a se fi făcut drumul spre nimic. Minuscula clipită în care s-a făcut prima greșeală și toate celelalte din cuprinsul acestei singure greșeli a conținut și corecția ei și a tuturor celorlalte din cuprinsul ei și în acea minusculă clipită timpul a dispărut că nu a fost niciodată mai mult de atât. La ce a răspuns Dumnezeu s-a răspuns și a dispărut. Pe tine, care mai crezi că trăiești în timp și nu știi că el a dispărut, Spiritul Sfânt te călăuzește în continuare prin labirintul infinit de mic și de lipsit de sens pe care îl mai percepi în timp, deși a dispărut de mult. Crezi că trăiești în ce a trecut. Fie ce lucru pe care îl vezi, l-ai zărit doar o clipită de mult de tot, înainte ca irealitatea lui să fi cedat în fața adevărului. Nicio iluzie nu mai rămâne fără răspuns în mintea ta. Incertitudinea a fost adusă la certitudine cu atâta timp în urmă, încât ție e chiar greu să o ții la inimă, de parcă s-ar mai afla în fața ta. Minuscula clipă pe care vrei să o păstrezi și să o faci veșnică s-a scurs în cer prea devreme ca să observe oare și ce ca a venit. Ce a dispărut prea repede ca să afecteze simpla cunoașterea a Fiului lui Dumnezeu nu poate să mai fie ca să alegi să-ți fi propriul profesor. Numai în trecut, un trecut străvechi, prea scurt ca să facă o lume ca răspuns la creație, a părut să se ivească această lume. Și asta a fost atât de de mult pe durata unui interval de timp atât de mic, încât nu s-a sărit nicio notă din cântecul cerului. Dar în fie ce act sau gând neiertător, în fiecare judecată și în toată credința, în păcat, clipa aceea e rechemată de parcă s-ar putea face iarăși în timp. Țin fața ochilor o străveche amintire, iar cel ce trăiește doar în amintiri nu e conștient unde se află. Iertarea e marea eliberare de timp, e cheia pentru a învăța că trecutul s-a sfârșit, nebunia nu mai glăsuiește, nu există alt profesor și nici altă cale, și ce s-a desfăcut nu mai este și cine, rămânând pe un țărm îndepărtat, se poate visa peste un ocean, într-un loc și într-un timp de mult trecute. Poate oare poate acest vis să fie un impediment real la locul unde se află în realitate? Căci acesta este un fapt și nu se schimbă, indiferent ce vise are el, dar totuși poate închipui că e altundeva și altcândva. La extrem se poate amăgi că închipuirea lui este adevărată și poate trece de la simpla închipuire la convingere și nebunie, pe deplin convins că este unde ar prefera să fie. Să fie oare acesta un impediment la locul unde este? Un ecou din trecut pe care îl mai aude? Să fie oare un fapt în ce are de auzit acolo unde e acum? Iar iluziile lui despre timp și spațiu, cât de mult pot să schimbe unde este de fapt el? Neiertatul e o voce ce cheamă dintr-un trecut scurs pe vecie. Și tot ce arată că ar fi real nu e decât dorința ca ceea ce s-a scurs să poată fi făcut din nou real și să fie perceput ca și cum ar fi aici și acum, în loc de ceea ce este de fapt acum și aici. Să fie oare un impediment la adevărul că trecutul tot s-a scurs și nu mai poate reveni la tine? Vrei să se păstreze oare clipa aceea înfricoșătoare când cerul a apărut să dispare, iar Dumnezeu a devenit un lucru de temut și un simbol al urii tale? Uită timpul de groază ce a fost corectat și desfăcut cu atâta vreme în urmă. Poate oare păcatul să țină piept voii lui Dumnezeu? Poate oare de tine să depindă, să vezi trecutul și să-l pui în prezent? Nu poți să mergi înapoi. Și tot ce arată în direcția trecutului nu face decât să te trimită într-o misiune a cărei realizare nu poate fi decât ireală. Tatăl tău, a toate iubitor, s-a asigurat că asta e dreptatea ce trebuie să-ți revină și te-a păzit de propria ta nedreptate față de tine însuți. Nu te poți rătăci că și nu există altă cale decât a lui și nu poți merge altundeva decât la el. Oare și-ar lăsa el fiul să-și rătăcească drumul pe un făgaș ce nu e decât amintirea îndepărtată a unui timp Trecut și scurs, cursul acesta te va învăța doar ce e acum. O clipă cumplită dintr-un trecut îndepărtat, acum perfect corectată, nu are nici importanță, nici valoare. Lasă ce e mor de-a binelea să fie datui tării cu liniște și calm. Învierea a venit să ia locul, iar acum faci parte din înviere, nu din moarte. Nici o iluzie trecută nu are puterea să te țină pe un tărâm al morții într-un cavou în care fiul lui Dumnezeu a intrat o clipă pentru a fi redat numai decât iubirii săvârșite a tatălui său. Și cum poate fi ținut în lanțuri de mult înlăturate și dispărute pe vecie din mintea sa. Fiul pe care l-a creat Dumnezeu este la fel de liber cum l-a creat Dumnezeu și a recunoscut în aceeași clipă în care a ales să moară în loc să trăiască. Nu vrei să-l ierți acum că a făcut o greșeală într-un trecut de care Dumnezeu nu-și amintește și care nu există? Acum pendulezi între trecut și prezent. Uneori trecutul pare real, de parcă ar fi prezentul. Au zvoi din trecut de care apoi te îndoiești. Ești ca unul care mai halucinează, dar nu este convins de ce percepe. Aceasta e zona de front întieră dintre lumii, puntea dintre trecut și prezent. Aici se menține umbra trecutului, dar se recunoaște vag și o lumină prezentă. De îndată ce o vezi, nu poți să uiți lumina aceasta niciodată. Ea trebuie să te tragă din trecut în prezent, unde și ești, de fapt. Vocile ce ți se nălucesc nu schimbă legile timpului, nici ale veșniciei. Ele vin din ce a trecut de -a binelea și nu împiedică adevărata existența a lui aici și acum. Lumea reală e a doua parte a halucinației că timpul și moartea sunt real și au o existență ce poate fi percepută. Această iluzie cumplită a fost negată chiar în răstimpul ce i-a fost necesar lui Dumnezeu să își dea răspunsul la iluzie pentru tot timpul și pentru toate împrejurările. Și apoi nu a mai fost și nu i s-a mai resimțit prezența. În fiecare zi, în fiecare minut al fiecărei zile și în fiecare clipă conținută în fiecare minut, nu faci decât să retrăiești clipa în care timpul groazei a luat locul iubirii, așa că mor în fiecare zi ca să trăiești din nou până treci peste fisura dintre trecut și prezent, care nu e nicio fisură. Iată ce e fiecare viață: un interval aparent de la naștere la moarte și din nou la viață, o repetare a unei clipe de mult scurse ce nu poate fi retrăită, și tot timpul nu e decât convingerea nebună că ce s-a răvit mai aici și acum. Iartă trecutul și dei drumul căci a trecut. Nu mai stai pe terâmul dintre două lumi. Ai trecut mai departe și ai ajuns în lumea ce stă la poarta cerului. Nu există impediment la voia lui Dumnezeu, nici nevoia de a repeta o călătorie de mult îngheiată. Privește-ți fratele cu blândețe și vezi lumea în care percepția uritale a fost transformată într-o lume a iubirii. Prietenul desemnat în lumea aceasta, tot ce consideri bun și valoros și demn de strădanie poate să îți facă rău și îți va face. Nu pentru că ar avea putere să facă rău, ci doar pentru că ai negat că nu e decât o iluzie și ai făcut o reală. Pentru tine e reală. Nu e doar nimic. Și prin perceputa ei realitate și-a făcut intrarea întreaga lume a iluzilor bolnave. Așa ți-ai dobândit toată credința în păcat, în puterea atacului, în daună și vătămare, în sacrificiu și moarte, căci nimeni nu poate să dea realitate unei singure iluzii și să scape de celelalte și cine poate să aleagă să le țină pe cele pe care le preferă și să găsească siguranța pe care poate să-i dea numai adevărul? Cine poate să creadă că iluziile sunt unul și același lucru și să susțină totuși că până și una dintre ele e cea mai bună dintre toate? Nu-ți duce mica viață în solitudine avându ca singur prieten o iluzie. Nu e o prietenie demnă de Fiul lui Dumnezeu niciuna cu care ar putea să se mulțumească. Dumnezeu însă i-a dat un prieten mai bun în care stă toată puterea din cer și de pe pământ. Iluzia pe care o crezi Prietenă, îi ascunde harul și maestatea de privirea ta și îi ferește prietenia și iertarea de îmbrățișarea ta călduroasă. Fără el nu ai prieteni. Nu-ți căuta un alt prieten care să ia locul. Alt prieten nu există. Ce a desemnat Dumnezeu nu are substitut, căci ce iluzie poate să înlocuiască adevărul? Cine și în de postul cu umbrele chiar că e singur, iar singurătatea nu e voia lui Dumnezeu? Ai lăsat oare o umbră să uzur pe tronul desemnat de Dumnezeu prietenului tău dacă ți-ai dat seama că neocupare lui a lui l-a lăsat gol și ne ocupa pe al tău? Să nu ți faci prietenă nicio iluzie, căci dacă îți faci una, nu poate să nu ia locul celui pe care Dumnezeu l-a numit prietenul tău și numai el este adevăratul tău prieten. Îți aduce daruri ce nu sunt din această lume și numai el cel căruia i s-au dat, poate să se asigure că le primești, le va așeza pe tronul tău când îi vei face loc și tu pe al lui. Legile vindecării acesta e un curs de miracole, ca atare legile vindecării trebuie înțelese înainte de a se putea realiza scopul acestui curs. Să reexaminăm principiile pe care le-am parcurs și să le aranjăm într-un mod în care rezumă tot ce trebuie să aibă loc ca vindecarea să fie posibilă, căci de îndată ce e posibilă, ea trebuie să aibă loc. Toată boala provine din separare. Când se neagă separarea, ea dispare, căci dispare de îndată ce s-a vindecat ideea ce a adus-o și sănătatea mentală i-a locul. Boala și păcatul sunt considerate consecință și cauză într-o relație ce se vrea neconștientizată, atent, ferită de lumina rațiunii. Vinovăția cere pedeafsă și se deplinește rugămintea, nu în adevăr, ci în lumea umbrelor și a iluziilor clădită pe păcat. Fiul lui Dumnezeu a perceput ce a vrut să vadă, căci percepția e o dorință împlinită. Percepția se schimbă, fiind făcută să ia locul cunoașterii neschimbătoare, dar adevărul e neschimbător. Nu poate să fie perceput, ci numai cunoscut. Ce e perceput ia multe forme, dar niciuna nu are înțeles. Adus la adevăr, lipsa lui de sens e foarte evidentă. Ținut separat de adevăr, pare să aibă înțeles și realitate. Legile percepției sunt opusul adevărului, iar ce e adevărat despre cunoaștere nu e adevărat despre ce e separat de el. Dar Dumnezeu a dat un răspuns lumii bolii care se aplică tuturor formelor ei. Răspunsul lui Dumnezeu e veșnic, deși funcționează în timp unde e nevoie de el. Dar din moment ce este al lui Dumnezeu, legile timpului nu afectează felul în care funcționează. Răspunsul lui Dumnezeu este în lumea aceasta, dar nu face parte din ea, căci e real și e locul unde trebuie să fie toată realitatea. Ideile nu își părăsesc sursa, iar efectele lor doar par să fie separate de ele. Ideile aparțin minții. Ce e proiectat în afară și pare exterior, minții nu e deloc în afară, ci este un efect produs de cei înăuntru și nu și-a părăsit sursa. Răspunsul lui Dumnezeu stă unde trebuie să fie credința împăcat, căci numai acolo efectele ei pot fi complet desfăcute și fără cauză. Legile percepției trebuie inversate pentru că sunt inversul legilor adevărului. Legile adevărului vor fi mereu adevărate și nu pot fi inversate, dar pot fi văzute cu susul în jos, iar lucrul acesta trebuie corectat acolo unde șare locul iluzia inversării. E imposibil ca o iluzie să fie mai puțin accesibilă adevărului decât celelalte, dar e posibil să dai unora dintre ele o valoare mai mare și să fii mai puțin dispus să le oferi adevărului pentru ajutor și vindecare. Iluziile nu au pic de adevăr în ele, dar unele par mai adevărate decât altele, deși e clar că așa ceva nu are sens. O ierarhie a iluzilor poate să reflecte preferința, nu și realitatea. Ce legătură are preferința cu adevărul? Iluziile sunt iluzii și sunt false. Preferința ta nu le dă nicio realitate, niciuna nu e nici de cum adevărată și toate trebuie să cedeze cu aceeași ușurință la răspunsul dat de Dumnezeu la toate. Voia lui Dumnezeu e una și orice dorință ce pare să contrazică voia lui nu are temei în adevăr. Păcatul nu este greșeală, că își trece de corecție în imposibilitate, însă convingerea că are realitate a făcut unele greșeli să pară pe veci lipsite de speranța vindecării și un motiv de condamnare veșnică la iad. Dacă ar fi așa, cerului s-ar opune propriului opus, ca el de real. Voia lui Dumnezeu ar fi împărțit atunci în două și toată creația ar fi supusă legilor celor două puteri opuse, până ce Dumnezeu își pierde răbdarea, despină lumea și își îndreaptă atacul asupra lui însuși. Așa și-a pierdut mintea, declarând că păcatul i-a furat realitatea și i-a adus iubirea, în sfârșit, sub călcâiul răzbunării. Pentru un tablou atât de dement, te poți aștepta la o apărare dementă, dar ea nu poate stabili că tabloul trebuie să fie adevărat. Nimic nu dă înțeles unde înțeles nici nu există, iar adevărul nu are nevoie de apărare pentru a-l face adevărat. Iluziile nu au martor nici efecte. Cine le vede, se amăgește doar. Iertarea e singura funcție aici, servind la aducerea bucuriei pe care o refuză lumea aceasta fiecărui aspect al Fiului lui Dumnezeu în care s-a crezut că domnește păcatul. Poate că nu vezi rolul pe care îl joacă iertarea în încetarea morții și a tuturor convingerilor invite din păclele vinovăției. Păcatele sunt convingeri pe care le așezi între fratele tău și tine. Ele te limitează la un timp și la un loc, îți dau un spațiu mic, iar lui alt spațiu mic. Această separare e simbolizată în percepția ta de un trup care e clar un lucru separat și distinct, dar ce reprezintă acest simbol nu e decât dorința ta de a fi un lucru distinct și separat. Iertarea înlătură ce stă între fratele tău și tine este dorința de a fi unit cu el, nu separat de el. O numim dorință pentru că mai concepe alte opțiuni și nu a depășit încă lumea opțiunilor cu totul. Și totuși e o dorință aliniată cu starea cerului și neopusă voii lui. Deși nu îți dă nici pe departe moștenirea ta de plină, ea înlătură obstacolele pe care le-ai ridicat între cerul unde te afli și disponibilitatea de a recunoaște unde ești și ce ești. Faptele sunt neschimbate, dar faptele pot fi negate și pot fi așadar necunoscute, deși au fost cunoscute înainte de a fi negate. Mântuirea desăvârșită și de plină nu își cere decât o mică dorință ca ceea ce e adevărat să fie adevărat. Puțină disponibilitate să nu vezi ce nu există, un mic suspin care să îți exprime preferința pentru cer și nu pentru lumea aceasta pe care par să o domine moartea și devastarea. Care răspuns voios, creația se va ivi în tine să înlocuiască lumea pe care o vezi cu cerul desăvârșit și de plin. Ce e iertarea, dacă nu disponibilitatea ca adevărul să fie adevărat? Ce poate rămâne nevindecat și desprins de o unitate ce conține în ea toate lucrurile? Nu există păcat și fie ce miracol e posibil în clipa în care Fiul lui Dumnezeu percepe că dorințele lui și voia lui Dumnezeu sunt unul și același lucru. Care e voia lui Dumnezeu? Voia lui este ca fiul lui să aibă tot și a garantat lucrul acesta atunci când l-a creat ca tot. E imposibil să se piardă ceva dacă ce ai este ce ești. Acesta e miracolul prin care creația a devenit funcția ta, împărtășind-o cu Dumnezeu. Ea nu se înțelege separat de el și de aceea nu are înțeles în lumea aceasta, căci Fiul lui Dumnezeu nu cere prea mult, ci mult prea puțin. Ar vrea să își sacrifice propria identitate cu totul ca să găsească o mică comoară doar a lui și nu o poate face fără o senzație de izolare, de pierdere și de singurătate. Aceasta e comoara pe care a căutat să o găsească și nu poate să îi fie frică de ea, să fie Frica, o are o comoară? Poate incertitudinea să fie ceea ce vrei? Sau este o greșeală despre voia ta și ce ești de fapt? Să vedem care este greșeala ca să poate fi corectată, nu protejată. Păcatul e convingerea că atacul poate fi proiectat în afara minții în care a apărut convingerea. Aici convingerea fermă că ideile își pot părăsi sursa, capătă realitate și înțeles, iar lumea păcatului și a sacrificiului apare din această greșală. Lumea aceasta e o încercare de a-ți dovedi inocența în timp ce cultive atacul. Eșecul ei constă în faptul că te simți mai vinovat, deși nu înțelegi de ce. Efectele se văd separate de sursa lor și pare să îți fie imposibil să le controlezi sau previi. Ce se ține astfel separat nu se poate uni niciodată. Cauza și efectul sunt un tot unitar, nu două lucruri separate. Dumnezeu voiește să înveți ce a fost mereu adevărat, că te-a creat parte din el și că asta trebuie să mai fie adevărat pentru că ideile nu își părăse sursa. Iată care e legea creației. Fie ce idee pe care o concepe mintea nu face decât să-i sporească abundența și niciodată nu-i o scade. Asta e la fel de adevărat pentru ce dorește în deșert, cât și pentru ce voiește cu adevărat, căci mintea poate dori să fie indusă în eroare, dar nu poate face să fie ce nu e. Iar să crezi că ideile își pot părăsi sursa înseamnă să inviți iluziile să fie adevărate fără succes, căci succesul nu va fi posibil niciodată în încercările de a-L induce în eroare pe Fiul lui Dumnezeu. Miracolul este posibil când cauza și consecința sunt reunite și nu ținute separat. Vindecarea efectului fără a vindeca și cauza poate doar să mute efectele la alte forme. Așa ceva nu are libera. Fiul lui Dumnezeu nu s-ar putea mulțumi vreodată cu nimic mai prejos de deplina lui mântuire și scăpare de vinovăție, căci altfel continuă să își ceară un sacrificiu, negând că îi aparține totul, nelimitat de niciun fel de pierdere. Un mic sacrificiu are exact aceleași efecte ca întreaga idee de sacrificiu. Dacă pierderea e posibilă sub orice formă, atunci Fiul lui Dumnezeu e făcut să fie incomplet și nu e el însuși. Și nu va ajunge nici să se cunoască, nici să își recunoască voia. S-a lepădat de tatălui și de el însuși și i a făcut din amândoi niște dușmani nesuferiți. Iluziile servesc scopului pentru care au fost create și, din scopul lor, ele derivă orice înțeles, pare să aibă. Dumnezeu a dat tuturor iluzilor ce s-au făcut un alt scop, care justifică un miracol, indiferent ce formă au luat. În fiecare miracol stă toată vindecarea, căci Dumnezeu le-a răspuns la toate ca la una. Și ce e una pentru el, precis, este totuna. De crezi că ce este totuna este diferit, te induci doar în eroare. Dumnezeu consideră că este una va fi pe vecie una și nu ceva separat. Împărăția lui este unită. Așa a fost creată și așa va fi întotdeauna. Miracolul doar îți invocă numele străvechi pe care îl vei recunoaște pentru că adevărul e în memoria ta. Iar fratele tău invocă acest nume spre eliberarea lui și a ta. Cerul se răsfrânge asupra Fiului lui Dumnezeu, nu-l refuza pe fiul lui ca să poți să fie eliberat. Fiul lui Dumnezeu renaște în fiecare clipă, până alege să nu mai moară. În fie ce dorință de a răni alege moartea în loc de ce îi voiește tatăl lui. Dar fiecare clipă îi oferă viață pentru că tatălui voiește ca el să trăiască. Numai în răstignire e pusă izbăvirea, căci nu e nevoie de vindecare unde nu e nici durere, nici suferință. Iertarea este răspunsul la orice fel de atac. Așa se lipsește atacul de efecte și se răspunde urii în numele iubirii ecuiți s-a dat să îl mântuiești pe fiul lui Dumnezeu de răstignire, iad și moarte, toată slava de apururi, căci ai puterea să-l mântuiești fiul pentru că așa a voi tatălui și în mâinile tale stă toată mântuirea să fie oferită și primită ca tot unitar. Să folosești puterea pe care ți-a dat o Dumnezeu așa cum vrea să fie folosită e doar ceva firesc. Nu este arrogant să fii cum de a creat el, nici să folosești ce a dat ca răspuns la toate erorile fiului său, să-l elibereze, dar este arrogant să te de puterea a a dat El și să alegi o mică dorință fără sens în loc de ce voiește El. Darul pe care ți l-a dat Dumnezeu este nelimitat. Nu există împrejurare la care să nu poată răspunde, nici problemă care să nu se rezolve în lumina Lui plină de har. Stai în pace, unde te vrea Dumnezeu, și fii mijlocul prin care fratele tău găsește pacea în care ți se împlinesc dorințele. La oaltă, să aducem binecuvântare lumii păcatului și morții, că și ce ne poate mântui pe fiecare, ne poate mântui pe toți. Nu există nicio diferență între Fiul lui Dumnezeu. Unitatea pe care o neagă specialitatea îi va mântui pe toți, că și ce e una nu poate avea specialitate și totul aparține fiecăruia din ei. Nicio dorință nu stă între un frate și ai lui. A lua de la unul înseamnă ai văduvi pe toți și totuși a binecuvânta și unul singur înseamnă ai i binecuvânta pe toți ca tot unitar. Străvechius nume aparține tuturor, după cum și al lor îți aparține ție. Invocă numele fratelui tău și Dumnezeu va răspunde că ce-l invoși pe el. Ar putea oare să refuze să răspundă când le-a răspuns deja tuturor celor ce îl invocă? Un miracol nu poate face nicio schimbare, dar poate face din ce a fost adevărat mereu ceva recunoscut de cei ce nu îl cunosc. Și prin intermediul acestui mic dar, de adevăr, lăsat să fie doar ce este, îi se permite Fiului Lui Dumnezeu să fie și El ce e și întregii creații eliberate îi se permite să invoce numele Lui Dumnezeu ca tot unitar. Imediatețea mântuirii Singura problemă ce ți-a mai rămas e aceea că vezi un interval de timp între momentul în care ierzi și cel în care vei primi beneficiile încrederii în fratele tău. Acesta reflectă puținul pe care vrei să-l ții între tine și fratele tău ca să puteți fi un pic separați, căci timpul și spațiul sunt o singură iluzie care ia forme diferite. Dacă a fost proiectată dincolo de mintea ta, o consider timp. Cu cât e dusă mai aproape de unde este, cu atât te gândești la ea mai mult ca spațiu. Vrei să te ții la o anumită distanță de fratele tău în spațiu pe care îl percep ca timp, deoarece încă mai crezi că ești exterior fratelui tău. Încrederea devine astfel imposibilă și nu poți să crezi că încrederea rezolva fie ce problemă acum. Și de aceea crezi că e mai sigur să rămâi un pic precaut și atent la interese percepute separate. Din perspectiva percepției acesteia, nu poți concepe să obții ce iertarea îți oferă chiar acum. Intervalul ce crezi că stă între dăruirea și primirea darului pare a fi unul în care ai de sacrificat și de pierdut. Te vezi mântuire în ultima instanță, nu rezultată state imediate Mântuirea este imediată. Dacă nu o percepe așa, frică îți va fi de ea, căci vei crede că există un mare risc să pierzi între momentul în care îți însușești scopul ei și cel în care îți parvin efectele ei. În forma aceasta, greșala, care este sursa fricii, rămâne încă în umbră. Mântuirea chiar ar desfința spațiul pe care îl mai vezi între voi și va ar lăsa imediat să deveniți unul singur. Tocmai aici ți-e frică să nu se afle pierderea, nu proiecta această frică asupra timpului, căci nu timpul e dușmanul pe care îl percepi. Timpul e ca trupul de neutrul, dar nu și în privința scopului pe care îl atribui. De vrei să mai păstrezi un spațiu mic între fratele tău și tine, atunci vei vrea un interval micuț de timp din care iertarea să fie oprită pentru o vreme. Așa se face că intervalul dintre momentul în care ți se oprește iertarea și cel în care ți se dă, ți se pare periculos și un motiv justificat de îngrozire. Dar spațiul dintre fratele tău și tine e evident doar în prezent, acum, și nu poate fi perceput în viitor și și nici omis într-un alt timp decât în cel prezent. Nu pierderea viitoare te înspăimântă, ce te îngrozește este unirea din prezent. Cine se poate simți dezolat alt cândva decât acum? O cauză viitoare nu are efecte deocamdată, așa că frică dacă ți este, există o cauză prezentă. Și atunci aceasta trebuie corectată, nu o stare viitoare. Planurile de siguranță pe care ți le faci sunt puse toate în viitor, unde nu poți croi planuri. Acestuia nu i s-a dat deocamdată niciun scop, iar ce se va întâmpla nu are cauză deocamdată cine poate să prezică efecte fără o cauză? Și cui ar putea să-i fie frică de efecte dacă nu ar crede că au fost cauzate și judecate dezastruoase chiar acum? Credința, în păcat, stârnește frica, iar ea, a idoma cauzei ei, se uită înainte, se uită înapoi, dar omite ce e aici și acum. Dar cauza ei trebuie să fie numai aici și acum, dacă efectele lui s-au judecat deja înfricoșătoare. Și prin omiterea aceasta e protejați și ținut separat de vindecare, căci un miracol e de acum. Este deja aici, în harul prezent, în singurul interval de timp pe care l-au omis păcatul și frica, dar ce constituie tot timpul existent. Efectuarea întregii corecții nu cere timp deloc, dar acceptarea faptului că s-a efectuat poate părea că cere o veșnicie. Schimbarea de scop pe care a adus-o Spiritul Sfânt relației tale are în ea toate efectele pe care le vei vedea. Pot fi privite acum De ce ai aștepta să se dezvăluie în timp Și te-ai teme că nu o să vină Deși sunt aici deja Ți s-a spus că tot ce vine de la Dumnezeu Aduce numai bine Și totuși pare să nu fie așa E greu să crezi anticipat binele Ce vine sub formă de dezastru De altfel e o idee ce nici nu are sens De ce să apară binele sub forma răului și nu e o amăgire dacă apare, cauza lui este aici dacă e vorba să apară. Efectele lui de ce nu sunt atunci evidente? De ce tocmai în viitor? Iar tu cauți să te mulțumești cu suspinatul, raționând că nu înțelege acum, dar că vei înțelege într-o bună zi. Când o să îți fie limpe de ce înseamnă? Asta nu e rațiune, căci e nedreaptă și face aluzii clare la pedeapsă până te ajunge clipa eliberării. Dată o schimbare a scopului spre bine, nu există nicio rațiune pentru un interval în care să se abate un dezastru ce se va va, percepe bun când dar de durere acum. Asta ar însemna sacrificarea lui acum, un sacrificiu care nu poate fi plata ce ți-o cere Spiritul Sfânt pentru ce ți-a dat fără nicio plată. Iluzia aceasta însă are o cauză care, deși adevărată trebuie să fie deja în mintea ta, iar iluzia aceasta e doar unul dintre efectele pe care le generează și una dintre formele sub care îi se percepe rezultatul. Acest interval de timp în care pedeapsa e percepută a fi forma sub care apare binele, nu e decât unul dintre aspectele spațiului mic ce stă între voi tot neiertat. Nu te mulțumi cu o fericire viitoare, nu are înțeles și nu e răsplata ce ți se cuvine. Că ce ai de ce să fii liber acum? Ce rost are libertatea sub forma captivității? De ce s-ar deghiza izbăvirea ca moarte? Amânarea nu are sens, iar raționamentul ce susține că efectele unei cauze prezente trebuie amânate până într-un timp viitor, nu e decât negarea faptului că consecința și cauza trebuie să vină la oaltă. Nu căuta să fie izbăvit de timp, ci de spațiul mic ce mai este între voi și nu lăsa să fie deghizat ca timp și prezervat astfel din cauza că i s-a schimbat forma și nu se mai poate recunoaște ce e. Scopul Spiritului Sfânt este acum al tău, să nu fie a ta și fericirea lui, că ce-au sosit. Gândește-te cât de sfânt mai trebuie să fii tu... Cel din care vocea pentru Dumnezeu îți cheamă fratele cu iubire, să poți trezi în el vocea ce răspunde la chemarea ta și gândește-te cât de sfânt mai trebuie să fie el din moment ce doarme în el propria ta mântuire, unită cu libertatea lui. Oricât de mulți ți-ai dori să fie condamnat, Dumnezeu este în el și nu vei ști niciodată că este și în tine cât timp îi ataci casa aleasă și te lupți cu gazda sa. Privește-l cu blândețe, uite-te cu ochi drăgăstoși la cel ce-l poartă în el pe Hristos ca să îi vezi slava și să te bucuri că cerul nu e separat de tine. E oare prea mult să ți se ceară un pic de încredere în cel ce ți-l aduce pe Hristos, să ți se ierte toate păcatele și să fi lăsat fără să mai nutrești niciunul? Nu uita că o umbră ținută între fratele tău și tine umbrește chipul lui Hristos și amintirea lui Dumnezeu. Vrei oare să i schimbi pe o ură străveche? Pământul pe care stai e pământul sfânt datorită celor care stând cu tine acolo l-au binecuvântat cu inocența și cu pacea lor. Sângele urii pălește să lase iarba să crească din nou verde și florile să sclipească de un alb strălucitor în soarele verii. Ce a fost un tărâm al morții a devenit acum un templu viu într-o lume de lumină, datorită lor. Prezența lor este cea care a ridicat sfințenia să își reia locul străvechi pe într tron. Străvechi. Datorită lor, miracolele au țesnit ca iarba și florile pe un pământ sterp, pârjolit și pustii de ură. Ce ură a făcut, ei au desfăcut. Și acum stai pe un pământ atât de sfânt încât cerul se apleacă să se unească cu el și să-l facă ai doma lui însuși. Umbra unei vechi a dispărut și toate stricăciunea și uscăciunea s-au șters pentru totdeauna de pe fața pământului unde au sosit ei ce e pentru ei o sută sau o mie sau zeci de mii de ani. Când sosesc ei, scopul timpului s-a împlinit, ce nu a fost nici când trece în timp când sosesc ei. Tot ce a reușit ura să ia, se restituie iubirii, iar libertatea luminează fie ce făptură și o ridică la cer, unde luminile devin tot mai aprinse cu fie ce făptură ce se întoarce acasă. Neîntregul se reîntregește și bucuria cerului sporește, pentru că i s-a redat ce i-a parține. Pământul însângerat se curăță, iar demenții și-au lepădat veșmintele demenței să li se alăture în locul unde stai. Cerul este recunoscător că îi se dăruiește, ce i s-a refuzat atâta vreme, căci ei au sosit să îi adune pe ai lor. Ce a fost încuia să se deschide, ce a fost ferit de lumina e abandonat ca lumina să se răsfrângă asupra lui și să nu lase niciun spațiu, nici distanță între lumina cerului și lume. Cel mai sfânt dintre toate locurile de pe pământ e locul în care o ură străveche a devenit o iubire prezentă și ei vin repede la templul viu unde li s-a pregătit o casă. Nu există loc mai sfânt în cer și au venit să locuiască în templul care li s-a oferit să fie atât locul lor de odihnă cât și al tău. Ceea ce dat ura iubirii devine lumina cea mai aprinsă din toată strălucirea cerului și toate luminile din cer devin și mai aprinse în semn de recunoștință pentru ce i s-a restituit. Ungerii plutesc drăgăstos în jurul tău, să te ferească de toate gândurile întunecate ale păcatului și să țină lumina acolo unde a intrat. Urmele pașilor tăi iluminează lumea, căci unde mergi tu, iertarea te însoțește bucuroasă. Nu e nimeni pe pământ care să nu-i aducă mulțumiri celui ce i-a refăcut casa și l-a de iarna aspră și a Da voroare oare mai puțin domnul cerului și fiul său în semn de recunoștință pentru mult mai mult? Templul Dumnezeului celui viu e reconstruit acum, să l regăzduiască pe cel de care a fost creat. Unde stă el, fiul lui stă cu el." niciodată separat, iar ei aduc mulțumiri că sunt în sfârșit bineveniți. Unde a stat o cruce, stă acum Hristos cel înviat, iar cicatricile străvechi sunt vindecate în viziunea lui. Un străvec miracol a sosit să binecuvinteze și să înlocuiască o străveche dușmănie ce venise să ucidă. Cu recunoștință blândă, Dumnezeu Tatăl și Fiul revin la ce este și va fi al lor în vecii vecilor. Scopul Spiritului Sfânt e implicit acum, că cei au sosit, că au sosit în sfârșit izbăvirea nedreptății. Ce mai rămâne atunci de desfăcut ca să-ți dai seama de prezența lor? Un singur lucru. Ai un punct de vedere diferențiat între momentele în care se justifică atacul și cele în care crezi că e nedrept și nepermis. Când îl percep nedrept, crezi că se justifică o reacție de mânie, așa că vezi ce e totuna ca diferit. Confuzia nu este limitată. Dacă se întâmplă să apară, va fi totală, iar prezența ei în orice formă va ascunde prezența lor. Ei fie sunt cunoscuți cu claritate, fie nu sunt cunoscuți deloc. Percepția confuză va stopa cunoașterea. Nu e vorba de dimensiunea confuziei sau de cât de mult conturb Prezența o exclude pe alor și îi ține necunoscuți. Ce înseamnă dacă percep că anumite forme de atac sunt nedrepte față de tine? Înseamnă că trebuie să existe unele forme în care crezi că este îndrept? Pentru că altfel, cum le-ai putea considera nedrepte pe unele dintre ele? Unele, prin urmare, capătă înțeles și sunt percepute raționale, și numai unele sunt considerate lipsite de înțeles, iar asta neagă faptul că toate sunt lipsite de noimă și că sunt la fel de lipsite de cauză sau consecință și că nu pot avea niciun fel de efecte. Prezența lor este umbrită de orice văl ce stă între strălucirea lor inocentă și conștientizarea faptului că e și inocența ta și că îi aparține deopotrivă fiecarei făpturi. Dumnezeu nu limitează, iar ce e limitat nu poate să fie cerul, așa că trebuie să fie iadul. Nedreptatea și atacul sunt o singură greșeală atât de strâns unite încât unde se percepe una trebuie să se vadă și cealaltă. Nu poți fi nedreptățit. Convingerea că ești e doar o altă formă a ideii că ești văduvit de cineva ce nu ești tu. Proiecția cauzei sacrificiului stă la rădăcina tuturor lucrurilor pe care le percep nedrepte și nemeritate, dar tu ești cel... Ce ți le cere dintr-o profundă nedreptate față de Fiul lui Dumnezeu? Nu e al dușman decât pe tine și ești într-adevăr dușmanul lui, căci nu îl cunoști ca unul și același cu tine. Ce poate fi mai nedrept decât să fii vădubit de ce e el, să-i se nege dreptul de a fi el însuși și să-i se ceară să sacrifice iubirea tatălui tău și a ta ca pe ceva ce nu îi se cuvine? Ferește-te de ispita de a te percepe nedreptățit. În acest fel de a vedea, cauți să găsești o inocență care nu este a lor, ci numai a ta, cu prețul vinovăției al cuiva. Poate oare inocența să fie cumpărată, dând al cuiva vinovăția ta? Și oare tocmai inocența vrea să obține atacul tău asupra altuia? Oare nu răsplată caus tu pentru propriul tău atac asupra fiului lui Dumnezeu? Nu e mai sigur oare să crezi că ești nevinovat de acesta și victimizat în ciuda inocenței tale? Oricum s-ar juca jocul vinovăției, cineva trebuie să piardă. Cineva trebuie să-și piardă inocența ca altcineva să o poată lua de la el făcând din ea propria lui inocență. Tu crezi că fratele tău este nedrept cu tine pentru că socotești că unul dintre voi chiar trebuie să fie pentru a-l face inocent pe celălalt și în acest joc percepi un singur scop pentru întreaga voastră relație și pe acesta cauți să îl adaugi la scopul care i s-a dat. Scopul Spiritului Sfânt este acela de a lăsa să ți devină cunoscută prezența sfinților tăi musafiri și nimic nu se poate adăuga la acest scop pentru că în afară de acesta lumea nu are niciun scop. Să adaugi sau să scazi ceva de la acest unic obiectiv înseamnă să vă sustrageți lumii și ție însuți tot scopul pe care îl aveți și fie ce nedreptate pe care pare să-ți o pună în spinare lumea, tu ai pus-o asupra ei lipsind-o de scop și de funcția pe care o vede Spiritul Sfânt. Așa îi s-a negat simpla dreptate fiecarei făcturi de pe pământ. Nu poți să îți închipui ce efect are această nedreptate asupra ta care judeci nedrept și vezi cum ai și judecat. Lumea devine tot mai întunecată și mai amenințătoare și nu poți percepe ca să-ți lumineze drumul nici urmă din toată scânteierea bucuroasă pe care o aduce mântuirea. Așa că te vezi lipsi de lumină abandonat în seama întunericului, lăsat pe nedrept, fără vreun rost, într-o lume zadarnică. Lumea e dreaptă pentru că Spiritul Sfânt a adus drept, nedreptatea la lumina lăuntrică, iar acolo toată nedreptatea a fost rezolvată și înlocuită cu toată dreptatea și iubirea. Dacă percep nedreptate pe undeva, nu trebuie decât să spui. Prin asta neg prezența tatălui și a fiului și aș prefera să i cunosc pe ei decât să văd nedreptatea pe care prezența lor o spulberă.